Bueno, arrosa irratisarea da duela, obera, orentxe bertan ez nek goberaten zemait, zematurte, sortu zen irratisare bat izanak dion moduan. En, bertan, euskaraz batez ere euskaraz egiten dugun ehin bati gaude, eta elgurua hasiera batean behintzat, elkarrenean, auzolanean, o, daur egun auzolana modan dagoela derudinez auzolana esango dugu, mm -hmm lan egitea. Hmm, azira batean bintzat, irratzaion elkartrukea izan du elburuna guzi, eta horren eredu du alabedi bera da, izan ere alabedin gaurregun emisionen ditugu nahin bat eh, programa, arrosa irratizarean bidez elkartrukatutakoak dira, e, baina, bueno, beste inbat gauza ere egin izan ditu tartean. Tartean, baita, informazio agentzia modura, edo bintzat programak ere egin izan ditu arrosa moduan. Irratzaion elkartrukea da, baina batez ere eh, arrosaren Bizkara esango genuke, na, esan duguna, alabedin entzun ditak egu arrosasaren bitartez, e, irulei irratian, e, doni egiten dituzten irratxaiak, ero alderantziz, alabedin egiten dugun e, irratzaio bat demaguna, desa egun entzun daiteke, beste egin bat, eskal herriko irrati txiki, ero zain txikitan. Honek, zer dekartzen du, irrati txikiok ondicia izateko gaitasuna eta auzolanean ba programa askoz e, izango genituzkena, oinartuz programa geixeago izatea eta ala parrilla askoz usatuago bat. Hori da arrozaren helburu nagusia eta harrotarako sortu zen e, bere garaian, baina beste egin bat gauza ere egin izan ditu arrozak e, tarte honetan guztian. Aha, oso ando. Hor eta, bueno, ez daik zenbate irratik gau, bentzat gau, orduko ez daik finko bat edo bai ematerik da. Bai, e, mesan ezak egu irratik guru gaudela bertan eta e, ei 20 horiek ba gehitzen, geitzen, ez? Ze igual irrati bate desagartzen bada edo irrati berriren mata agertzen bada edo irratiren bategi sare honetan sartu nahi badu, ba beti, daudeateak zabalik horretarako eta irratsaileen elkartrukerako edo bueno, beste edo e, gauzatarako esan dugu moduan, ze izan arrasan badiri irratiak irratsailerik ematen ez dutenak, jasotzen mm -hmm. ere ez dutenak, baina sarean, mm -hmm. bueno, azkeneanen babes bat, ez? Ze uinen mundu honetan, eta gainera euskarazku uinen mundu honetan bakarrik ez gaudela Sentitzeko alako familia txiki bat dituko biopula <laughs> Eta beharren arabera ere moldatzen dena ez ba, Emateko aukera duenak ematen du eta jasotzeko beharren baduenak ere jasotzen Bai, aukera. begira, arrosan egun gaude ba, alabedi moduko irratzi batzuk ba, Alako zorte izan dugulako bere biziko irratzaio mordoa dugunak Edo infozazpi moduko irratzaio irratziak Euek ere irratsaio desente dituztenak Edo ba, arrosa sareari irratzaio jo bakarra eskaintzen diuten irratiak ere. Adibidez bat jartzea alderat azkena arrosan sartu diren agizaki, bauk eipatuko ditut, txakaintzona e, urretsu zumarra bako irratikoak. Hauek irratzaio bakarra igotzen dute arrosako sare horretara, eta ba, haure euek, ba, gero hartzen dituzte arrosatik bestein bat. Irratxe jo ez dakit. Oentxe bertan zenbat izan nahi gezken, ez dakit. Baina, balako bueno, elkarturke horretan elkarra osatu egiten dugu. En, eta alabedik ba, ez dakitzen bat irratzaio ematen dituen eta beste beste hartuko ditu, gutxiago gehiago bueno, ezkara alako zenbakitan hartu eta em, eman em, igualitario bat ez dauka ertan izan, inundik inora mm -hmm. eta irratien izaera ere e, markatuta dago arroza eh, esarean e... eh, ezarrita dagoen kontu bakarra euskaraz e, mm -hmm. mititzea da ha -ha. euskaraz oso sorik ere gugeo adibide, alabedia adibide edo lentsago aipatu duan infozazpi edo guzti irratia izan daitezke. Ez euskara zenitza teus... irratzaio asko beintzat euskaraz egitea da e... norolaiteko behar bakarra, otorri berri irratiki txikiak izatea. Claro, beste euskirratiaundiag azkenan Euskal Herrian euskaraz egiten dutenak irrati e, publikoak dira. Da hori da agian e, gogoetatzeko, gogoeta egiteko beste puntuetako bat, irrati <cansi> handi bat euskaraz gaur egun oraindik Euskal Herrian Ez da egin, ez dago. Eta irrati inizaina hortan ere galdetu dira zunez, badaude, hainbat irrati mota. E, Guk defendatzen duguna eta gu geugarena irratia autogestionatu, e, batzarren bidez erakitzen duena da, baina beste badaude beste irrati batzuk e, langileak dituzenak eta gero laguntzen bidez funtzionatzen dutenak. E, badaude ba ez dakit ba udaletxek ba ere nola baiteko irrati publiko herriko irrati jikiak hainbat eta hainbat e, eredu guztiok batzen gaituen gauza bakarra da ba, irratiek garela eta euskaraz emititzen duguna. Osondo eta hori batuta eta hori izpide hartuta ere da Torren Otzaiaren 20 Otzaia bost eh Larumata, imaginatzatze ut, Larumata da bai. Larumata eh e, e, Bergarako gaztetxean, ba hori bai lehenengo jardunaldiak, hori Arrosa sare honek e, antolatuta. Eh, uh -huh. e, bueno, orcheba dugu ni hemenche balkat hemen txe aurrean programa, igual programan sartu aurretik ere nola nola sortu da ideia edo Eta ira, e, nelen esan duguna, Rosak irratxaioak lana du batez ere Eta batez ere horretan esan dugu, bere garaian izan zen alako ekoizpen zentro bat Usok e, rezpanaizek ipuzko aldean egon zena eta bertan irratxaio bat egiten zen Eta beste irratio ere e, tresnak eta irratxaio elkarrezketak eta alakoak egiten ziren Baina e, hori horrek ez zuen funtzionatu edo mentzate ez zuen aurrera egin Urtea askotan irratzaioak elkar trukatzen, besterik ez elkar egin arrozak eta horretarako hose lan eginda. Mm, i claro, irratzaioak bilera asko egiten dira Euskal Herrian e, kirol nazionala da bilera egiten <laughs> eta zu eguraski, oru buruak. Gente da kisu. Bileraietan askotan hitz egin izan da horregen inguruan, ez? Arrozak gauzak gehiago ere egin zitzakeela. E, beti elkartzen zen alako gozetarako, ez dakit, ba, e, irrati ere matitxidutela, edo dekretuak ateraitu zela irrati entzadez, eta irrati txikiok ez daituzela entzatartu, mila ez, mila kontu ez, e, eta alako baten asentan goetan. Zergatik ez du hauzolan e, jardunaldi bat egiten, izan ere, karo, irrati txikiok hori daukagu, ez da, gauza askot neden inguruan ikasten dugula, ibilian, ibilian, baina gero... Ba, beste gauza askoren inguruan ikasteko temorarik ez daukagula. Taagian beste irrati batek demagun ba, e, Zarauzko arraio irratiak e, bereiziko gaitasuna du informatika kontuetan eta jo egunen baten gelditu bardugu ikasteko eta halako gauzak egiteko. Ba, bueno, horren aritik halako jardunaldi batzuk egitea pentsatu zen eta ba, hala ze sortu ziren elkarrengandik ikasteko. Eta berriz ere erabiliko dut moda handagota auzolanitza auzolanean elkarri erakusteko gauzak. Mm -hmm. Bueno, ez daiz moda, ez daiz, moda saleak, bueno, zerren moda. Esta moda, moda, moda, moda nore. ironia, unertuko delakoan. Bai, ane, bai, bai, ez daiz nire, alako modak ere, bueno, ondo, ongietorriak, ongietorriak hori, esan nahi nuen. Bale, ba, perfecto, orduan salten gara piskatiko alneba komentatzen zere ingo den zehazki, e, antolatutako tailer horietan ze batez ere ikusten ari nahi zena dati bat, taier praktikoak izango dira? Horixe da, hasiera batean jardonaldiagoek antolatu genituen, bueno, batetik, arrosasarea bai, hor dago, lan egiten dugu, gurezat eguneroko gia da, irrati ontzat, eta batez ere irratien programazioan ibiltzen diren entzat, baina, e, gero gizarteari, ez jo, askotan e, argi, argi garatzen zer den arrosa edo zera, da urduan, ba, bueno, jendeak kalera ateratzeko gogo bat geneukan e, arrosasarearen baitan kalera aterra edo bintzat berriz ere e, hemen gaude esatekoa, ez? askotan gertatzen zaigu, ez dela inork ez, gaitu ezagutzen, da ez zigula kasorik egiten, ez da ere badagoen Eta ordo erako ba, jardunaldi batzuk antulatu bai Baina baita informazio elkarturkatzeko hori dudan bezala Eta informazio elkarturke hori batez ere teknikoa da Zer beste lako informazioa askotan elkarturkatzen dugu Bazakitea ba, jardunaldi batzuk izan direla arenak edo beste batenak betik maila teorikora joaten garenean Maila praktikoan ez dira egin izan alakoak eta komen izitza guri Hegesan komenizitaigun. Ba, esan dugun arrazoiagatik agiana alabedin berebiziko informatikariak dauzkagu, baina e, soinu teknikari lanetan ba patsaltxeago bai ibiltzen gara mai kontuetan eta lakoetan edo audio edizioan ezagiki norka asko oso egiten ditu gauzak edo beste segurtasun informatikoan ezagiki zer. Hoien elkartrukerako batez ere eginda e, jardunaldi hauen lehenengo partea. Hortaz, e, zuke esan duzu moduan, goiz partea, batez ere, e, lan tekniko e, bueno, eskeniko diegu, eta ba, batez ere, eta batez ere diot, irratiotan gabiltzan jendearen kontuak izango direla. Ez e, gaur egun martxan dauden irrationzat bakarrik, baizik eta hasi nahi duten irratientzat edo ez dakit, gai, gai honetan interesauta dagoen edo norentzat. baina batez ere gauza praktikoak, pentsa, gai bat nola antolatu irratzaio bat da? Bai, e, eta bertara, ba, hortan aditu isiago den e, batetorreko zaigu eta ba, irratzaio baten eskaleta montatzea, ordu e, denbora alizazioa e, musikaren aukerak eta grabatuak bai nola graban nola, nola sartu, talako gauzen inguruan pentsatzen dut itze ingo duela edo du, beste alde batetik, hizkuntza ba, eta jeneroren inguruan, ez? E, gauza praktikoak gau da, irratia garenean e, Euskaraz e, alkate alkatesa eh gauzak nola erabili beharko genituzke bez alako gaien inguruan e, arituko gara edo askozaz teknikoagoak izan dugu duguna ba zuzeneko irratsaio bat egiteko e, ze programa erabiltzen duzuzuk ala labedik edo, edo ze programa erabiltzen du